امور رجالي صناع منار الالي منار الهداه انا امور رجالي صناع حياتي منار الالي منار حياتي وانتقوانا بعزم الأبات وانتقوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنامى جاء العمر يا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Wa kala rabbuna fi kitabihi karim bada audhu billahi min ash shaitanir rajim Ya eyyuhal ladhina amanu taku Allahe haqqa tukati wa la te mutunna illa vantum muslimun Zahvala pripada gospodaru svjetovalahu Koga naš gospodar uputi i napravi put a jeste ako a koga ostavi u zabudi neću mu naći nikoga ko će ga napravi put uputiti svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed Aleyhi Salatu Vosalam prosim je poslanik poslan posan sa istinom. Naš gospodar Allah u svojoj plemeni toj knjizi kazao ovi koji vjerujete, bojte se Laha, istinskom bogobojaznošću i umrite umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allah Subhanahu Wa Ta'ala koji nas je poživio i ponovo sakupio u ovom baradždanu da... Ako god da nastavljamo sa izučavanjem njegove uzvišene vjere odnosno Njega Subhana ve Taala onako kako se opisao u svojoj plemeni toj knjizi i sunetu poslanika Muhameda alejselatu vesselam. Prošli put, draga braćice i sestre, mi smo sprovnjeli jako znači bitnu temu, to su pravila vjere za Allahu te bareke ve imena. I sve su to fino spomenuli, pojasnili, neću vas pitat, pitat ćemo sljedeć put, ako ovdje, da pomoć zaboravite. Međutim, ostalo je znači nedorečeno po pitanju Ilhada. Znači, mi su prošli put to malo radi vremena, ubrzali pa su spomenuli. Pa ćemo ove prilike, znači, prije nego što otpočemo, svečeračnom, jako bitnom temom, znači, zanimljivo, radi se zapravo koje je to Najuzvišeniji Allahov te barek kav taala ime. koje je to najvaličanstveniji Allahov subhanu taala ime? Ime koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko hadisa spomeni, ako rob Allaha do zore takvim imenom da ćemo biti uslišano, odnosno da će mu Allah te barek kav se odazvati i dati ono što traži i išče od njega. Ilhad smo kazali prošli put da je to iskretanje, izvrtanje značenja, također može biti znači nevijerstvo, kufr, da ima značenje vijerstva, jer od toga je riječ mulhid, ateista, znači nevijernik, onaj koji negira Allaha te tebareke veta'ala. I kazali smo, uh, govori ibn Taymih, rahimahullah, gdje kažu akidatu vasitije, znači njegovom poznatom dijelu koji obrađuje znači Allahova svojstva i kaže, mi ne činimo ilhad u Allaha tebareke veta'ala lijepim merima, niti to činimo njegovim ajetima. Pa smo spomenuli znači da ilhad u Allahom i tabareke wa ta'ala ajetima, znači kako, odnosno u njegovim lijepim imenima, kako to može biti? Znači kako to može čovjek dozvoliti sebi da izvrne ili is, is, iskreće Allahom i tabareke wa ta'ala značenje njegovih određenih imena ili znači potpunosti njegovih svih imena kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao. Pa smo kazali da postoje neke vrste ilhada, a to je da ne giraš neko da Allaha i Tabaraka ve Ta'ala lijepih imena. Znači, ime koje Allah Subhanahu wa Ta'ala sebi pripisuje i opisuje sa svoje prvene toj knjizi ili sunatog poslanika sa Allaha alihi veseleme, ti sebi dopustiš na uz da ne giraš takvo. Takvo znači ime i to je znači vrsta ilhada. Iskretanje, izvrtanja pa ćemo kazati postoje kakav je hukm propust za takav. Isto tako se može desiti znači od vrste ilhada da Allahu te kvetala potvrdiš ime koje je on Subhanu wa ta'ala kojim se on nije opisao u svojoj klementoj knjizdi niti sunetu poslanika svaosele. Znači da kažeš Allahu bez znanja i naveli smo dokaze za to. Zatim smo spomenuli znači da se može desiti da potvrdiš Allahove tebare kvetala ime ali regira svojstvo koje ime to sadrži. To je treća vrsta znači ilhada. Potvrdi šalahu subhanahu wa ta'la znači ime es-sami, onaj koji sve čuje, ali ne gira, znači svojstvo sluha. Da Allah tebareke čuje. Da mu ništa nije znači skriveno, znači tajni javni šapat. On subhanahu wa ta'la čuje. Zatim smo kazali da je od vrste ilhada, Allah tebareke wa ta'la, lijepim imenima i ta Da potvrdiš Allahovo ime i svojstvo, ali kako na kakav način, da to poistovjetiš sa svojstvima i osobinama stvorenja. Neuzubila da kažeš, znači, Allahova ruka je poput naše ruke, Allaho vidje poput našeg znači, vida, njegov služ je poput našeg sluha i to je, znači, vrsta ilhada. I peta vrsta, da Allaha te bareke eva ta'ala, znači, od njegovih lijepih imena uzmeš ime i da da nazoveš neko lažno božanstvo, kao što su muštrici meke i točili. I prošli je pustus pomijer. Znači, to je pet vrsta ilhada u Allah i mi tabarek i ve ta'la lijepim imenom. su vrste ilhada u Allah i mi tabarek i ve ajetima, prošli pustus on znači pojasnili i kazali da postoje dvije vrste znači ajeta. Veliki je Allah i mi tabarek znakova, pa smo kazali prva vrsta su kosmički ajeti, a druga zakonodavni ajeti. Znači kosmički koji govori o stvaranju nebjesa, zemlje, znači e, kosmosa i svega onoga što sadrži poput sunca, mjeseca. Pa smo naveli znači mnoge druge dokaze koje ukazuju na to da je on subhanahu wa ta'la zaista taj koji stvara, havik, koji je stvorio znači sve. Kako se može znači desiti ilhad u ovoj vrsti znači ajeta? U ovoj vrsti znači Allahu tebarek je veliki znakova. Prije svega da to pripišeš nekom drugom mimo mimo Njemu subhanahu wa taala. Znači, da tvrdiš da je neko drugi to stvorio, da je neko drugi to po, znači učinio, postavio na takav određen način. To je elhad. Nevjerstvo, nevjerstvo odosto shirku u tom postupku, znači da to pripišeš nekom drugom. Ili druga vrsta da kažeš da je on subhanahu wa taala imao saučesnika dok je to stvarao. Znači nije sam. I to je, znači, ilhad u toj vrsti Allaho i te wa ta'ala velikih znakova. I treća vrsta jeste da kažeš da mu je nekog pomogao u tome. nači on, subhanahu wa ta'ala, može sam to sve učiniti, ali nije sam učiniti, nego je nekoga pomogao u tom stvaranju. I to je, znači, isto tako ilhad u je, znači, treća vrsta ilhada, to je ilhad u Allahu tebareke ve ta'ala, znači ajetima koji govore o propisima vjere, znači šarijaskim ajetima, propisima vjere, zakonodavnim ajetima, kako se može desiti u tim ajetima, znači ilhad, prije svega da negiraš neki od ajeta Allaho tebareke ve ta'ala, znači ajet iz da ga negiraš, da kadaš nije to Allah tebareke ve ta'ala kazao, nije on to kazao, znači nije on to rekao, koje je ilhad. Zatim da negiraš neku vrstu značenja koji sadrži ajde u sebi, poput znači priče ili kazivanja Kur'anskih mnogih o narodima drevnim ili znači o, o vlasnicima slona da kažeš ajde takvi kakvi jesu su istina. Ali to sa vlasnicima slona nije to tako. Znači Negiraš, giraš, ajde potvrđuješ, jes, to je Allah Tabaraka Vatala kazao. Međutim priču, suštinu priče, da su bili vlasnici slavni, da su krenuli, znači na kabu, narušenje kabe, a to ne giraš. I to je ilhad u tome. Zatim da izminiš nešto od značenja, od značenja nekih određenih ajta. Poput znači Allah te Tabaraka Vatala svoj stava, kojima on Subhanahu Vatala opisuje. Ar-Rahmanu ala ar-Avši -al da se milostvi uzdigao izlad iz da izmijeniš riječ znači ovdje stela uzviset uzdiknut da dođe sa drugom riječju pa kaže što znači istela za gospodar pa ispanje znači da lađa za gospodariju aršu odnosno ispanje znači da je već neko bio taj koji je bio iz ladarša pa elate bare koji je tada došao u sukob sa tim određenim i nadvladao i zagospodario Timarš. Tako znači da je to jedna od opasnih stvari ilhada u Allahum i Tabarek wa Ta'ala ajetima. To je bilo ukratko znači u tome i sve ove vrste ilhada koje smo mi naveli su opisane u Kur'anskom ajetu gdje Allah da kaže Ba lillahi lasma unuhusna. Znači zaista Allahi Tabarek wa Ta'ala posjedio lijepa, lijepa imena fa biha. I vi ga dozivajte takvim imenima i klonite se svakog onoga koji iskreće, izvrće, negira ili ne vjeruje u sve ovo što su se povrojali. Takvi se klonite, nemojte biti s nima, nemojte se s nima društi, nemojte ih slušati. Znači se i zemune, makanu i bit će nagrađi ponome što su jamerun, što su učinili, što su radili. Znači ode obećaj i prijeti, a njegove obećanje je istinito da će svi stradati uniji koji budu u sebi dozvolili u ovu vrstu ilihada, ili u Allahom i Tebare, koje je dao lijepim imenima, ili znači u kosmičkim ajitima, ili zakonodavnim ajitima. Mislim da vam vale ja je sada jasnije od prošlog puta. Međutim, večerasak oboda nastavljamo, znači, kazivati i prošlo predavanje bilo, možemo kazati, malo i naporno, jer se radilo pravilama, mnogo je dokaza znači, koji su se iznosili, dok večera se govoda bit će lakša tijema, a to je znači koje je to najveličanstvenije i najveće Allahove tevare kvetala ime. Ibn Taymih Rahimahullah, znači prije nego što otpočnemo sa govorima toga, trebamo kazati da imamo pitanju u šarijetu, znači izbrađu alima učenjaka islama, da se može tvrditi za određene Kur'anske ajete da su veličanstveni, da su jačeji značenja, da su vredniji od drugih ajeta. Ili da li se može tvrditi da su određena Allahova Tebare Kvetala imena boljeg i jačijeg značenja, odnosno vrednija od drugih Allahovi Tebare Kvetala imena. Ovo razilaženje je bilo poznato u prvim generacijama, kako je Ibn Taimija navodio svojim fetvalama. On kaže da su saglasni bili svi muslimani, prvi generacija Selefa, od Ashaba, da je bilo nepoznato znači, komentarisati i pričati o tome. Svi su bili saglasni da to postoji. Znači da postoje ajeti koji su vredniji od drugih ajeta, da postoje sure koji su vredniji od drugih sura, da postoji Allaho te bareke ovetala ime koje je najuzlišenije njegovo ime. I postoje mnogi šarijalski tekstovi koji dokazuju znači, tu tvrdnju. Drugo on navodi isto tako, da kažu na drugom mjestu tvrdnja, oni koji kažu da je nemoguće smatrati da su neki ajti vredniji od drugih sure od drugih sura, ili znači Lava Tebare Kvetala imena od drugih imena, znači takva tvrdnja je neispravna i ne može se uzeti u obzir. Zašto? Zato što postoje danas, znači mnogi oni koji imaju titule i koji su imali i prije titule, znači uožavali su islamskom umetu kao veliki učenjaci koji su ovo tvrdili, znači da ne može se da se ne može onaj smatrati da su neke sure redni drugi ajeti, od drugi i da laho ejmena od drugih imena. Međutim mnogi hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme negiraju to tvrdnio odnosno potvrđuju govoritne tajmiye rahimuhullah. Pri svega hadis od Ubay ibn Kaaba rahimuhullah kada je došo u jednoj prilici kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa ga poslanik pita znači njega ayyaban munzir Er tedri eju ajeti min kitabi Allahi ma ke azzam Da znaš Ebu Muzir koji je ajet pri tebi koji ti imaš od Allahovi ajeta je ajet. ajet? Allaho Poslani ga pita. Znači jasno pitan, poput nas danas, da li ti znaš koji je najvredniji ajet u Tako pita Poslani sa Allaho alihi osv. čisto na jeziku Koji je najveličanstveniji, najvredniji ajet u Kur'anu koji ti imaš o sebe? Pa je znači on kazao Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa poslanik ponovo pita, o Ebu Muglira, da li znaš koji je Allahov ajed koji imaš pri sebi najveličenstvenih, najjačijih značenja? Pa mu je on znači tek posle toga kazao da je to Allaho la ilaha ilahu alhaju al, al qayyum Što znači ajetul kursi. Pa je, poslanik sallahu alijih vasallam udario po prsima i kaže, čestita vam ti na znanju, jebog mozira. Čestita mu je na znanju, jer je znao da je najvrijedniji, najveličanstveniji Ajit u Kur'anu, Ajit u kursi. Zanimljeste poslanicu Osama čestita Ashabu, na njegovom znanju. Kako on spoznao? Kako je došao od toga, znači da, zato što je znao i razmišljao o suštini toga Ajita. O čemu govori, a mi ćemo kazati poslije ako boda. Zatim drugi hadis poslanika sallallahu alayhi ve selleme, a ovaj prvi znači je vjerodostojni ga ima Muslim, drugi prenosi ga imam Nesai, Ahmed Beheki Taberani i drugi gdje kaže poslanik sallallahu alayhi ve selleme kada je upitan koji je naj najvel, najvrijanstveniji u Koranu, pa je poslanik sallahu alayhi ve selleme opet kazao ajetul kursi. Nač ovaj je ovo je potvrđuje poslanik alejhi ve sellem odnosno odgovara na upit, dok u prvom znači, hadisu je upitao ashab, ashab znači pogađa koji je to najveličenstveni ajt. Učinjaci kažu zbog čega je kursi najveličenstveni ajt u Prije svega što sadrži obuhvata znači, sve tri vrste vhida, i uluhije, i rububije, i Allahova lijepa imena, I zašto? Zato što se u njemu spominju znači mnoga Allah-u a.t. lijepa imena i savršena svojstva i što se tim istim ajetom negira znači bilo koji vidi majkavosti Allah-u a.t. osobinama. Znači potvrđuje se da Allah subhanahu a.t. ima najsavršenije osobine koje njemu subhanahu a.t. dolikuju onako kako on to subhanahu a.t. sebe je opisao u Kur'anu. Zatim Prisvojna zamjenica koja se spominje u ajetu u kursi. Učenjaci kažu 16 puta se spominje. I svih 16 puta se vraća na Laha debaraka. I svaki put, kada promisliš o njoj, našto ukazuje, ukazuje na veličinu Laha subhanahu wa ta'la. Na njegov ta'zim, na njegovo veličanje. Što znači, ponovo je stvar koja ukazuje zbog čega je najveličinstveniji taj ajet u Kur'anu. Ode Buhreira di Al-Anu, isto tako se prenosi priča da je poslanik sallahu alihi veseleme skraću, na kraju kazao tako mi onoga u čioj ruci moj život. Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio suru niti u Tevratu, niti inđilu, niti u Zaburu, niti u Furkanu, misli se na Kur'an, Po putove sure poputovi 7 aeta misli se na suru Fatiha što jasno ukazuje da sura poput Fatihe nikada prije nije bila objavljena znači poput takve sure jačine i vrijednosti znači te sure niti znači, u te vratu niti u inžiru niti u zaboru niti u furkanu kompletnom što znači da je sura Fatiha najvrednija sura u Kur'anu tako da vidimo znači da je ova predaja, dokaz, da su neke sude vrednije od drugih. Jačih značenja, poput znači ovih prvih predaja koji smo naveli, da su određeni ajet, jačih značenja od drugih ajeta. Zatim, od Ibn Abasa predaja, da je poslanik alaihi salatu wasalam sjedio drušu Džibrila, alaihi salam, pa su čuli, znači, škripu na nebesima. Znači, škripu nebesa, pa je podigalo Džibril, znači, pogled prema nebu i kazao, zaista se otvorila sada nebeska vrata koja nisu do sada nikada otvorene. I kada sišao je melek znači sa nebesa na donjaluk, koji nikada do tada nije silazio. I došao je znači, tu kod poslanika sa oselem i kazao je znači, to prilikom obraduj o Muhammede, znači obraduj o Muhammede a.s. svoje ume sa dva svjetla koja su ti data a nisu data nikove prije tebe. Nikom od prijašćenog vijesnika ova dva svjetla nisu data, kao što su data poslaniku Salasalem, da obraduje svoj umet, svoje seljbenike, pa je kazao da je to sura Fatiha i zadnji ajti sure Bekare. Sura Fatiha i zadnji ajti sure Bekare. I nije samo znači da se završi hadis na tome, nego kaže poslanik Salasalem, odnosno kada mu je došao taj melek i prenio, kaže upamti, da nikada nećete proučiti harf iz te sure, iz zadnjih ajeta, znači sure Bekare, a da vam neće biti dato ono što tražite tim ajetima. Šta znači sura Fatiha, subhanallah? Kada razmisliš o značenju sure Fatije i vidiš ovaj hadijskoj rodostojan koji ti potvrđi veliku nagradu, ono što traješ da Allaha tom surom, onda ćete Allah te barakvatana dati. I zadnji ajeti sure Bekare, oprost, magfirat, da te pomogne protiv neprijateljima, znači da obožava samo vlaha, da zahvaljiješ veliča, slaviš, da te ne uputi na put koji su zalutali, koji su izazdali srčku, sve to tražiš i dobiš i suro fatijama i za njim ajetima, znači surajem su rekarima. I znači neće niko prušti harf, a da molate barek vetala iz tih ajeta neće dati ono značenje što obuhvata i sadrži tije ajeta. Zatim hadis poslanika sallahu alihi wasallam kada je upitao asabe koje od vas su da proći svake noći trećinu Kur'ana. Pa asama bilo teško zapojmiti svakke znači da postoji mogućnosti takva pa je poslanik alihi sallatu wasallam kazao da sura znači ihlas koluhu allahu ahad odgovara trećini Kur'ana. I mi smo u ovom uvodnim predavanjima govori u zašto je to u vrijednosti trećine, trećine Kur'ana. Što znači da ovdje jasno ukazuje na vrijednost sure i Fatihe i zani ayata sure Bekare naspr drugi a isto tako znači sama sura Kulhuvala odgovara kao trećina Kur'ana i kao trećina Kur'ana znači u vrijednosti. I postoje znači i mnogi drugi tekstovi iz Kur'ana i Suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem nam nije cil znači da iznosimo, znači, više argumenta, ovo što smo su sumenili, to je dovoljno, da negiramo tvrdlju, oni koji kažu da nije moguće da postoje određene sure koji su rednije drugi, drugih, niti ajati od drugih, niti Allaho te barek vatala imena, od drugih što ćemo navest hadisa poslanika s al-selem koji potvrđuju za Allaho te barek vatala imena. E, postoje, znači, nekoliko hadisa u kojima poslanik hadisa s al-selem ukazuje Bez instalate bare kvetala ima posebno ime. Možemo tako kazati, posebno ime odnosno najveličanstvenije najbolje i najveće njegovo spano odala ime te kaže kada se Allah dozove takvim imenom, kada ga dozivaš takim imenom, on će ti se odazvati i daće ti ono što tražiš, što tražiš od njega. Prvi hadis znači koji je anasa, radi u danes radijallahu anhu da je kaže da je sedio sa poslanikom sallallahu alihi wasallam a nekakav je čovjek kaže kvanjao pored njih međutim taj čovjek je izgovorio poznatu da kaže, inni ilaha ilaha ilaha u gdje kaže Allahumme innije seluke bijenna lekel hamd la ilahe ila ente al menanu badi'u samavati ard ya zal jalani val ikram ya haju ya qajum vidite koliko je znači ovo je da joj taj čovjek allahu tebareke tabareke va ta'ala imena znači kazao je Allahumme, Gospodaru moj, molim te, znači bih nelek il hamd, jer ti i zaista tebi prih, pri, pri, pripada potpuna zahvala. Zna od koga traži, zna koga moli, onoga kome pripada apsolutna zahvala, on, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilahe ila enti. I nema istinskog božanstva koje se može dobiti, prizivati i dobiti mimo tebe gospodaru. I onda ga opisuje. El menanu bedi usamavati val ardi. Zatim kaže, jazal dželali val ikram. Zatim kaže, jahaju, jahaju. I sve su Allahov tebarek i vatala imena koja ću mi ispominjati šta znači. Zatim kaže, posle toga, poslani sa Allahov alijih i vseleme, kada je etsho znači laqada allahu bismihil azam zaista ovaj čovjek dovio Allaha ili prizivao Allaha sa njegovim uzvišenim imenom sa njegovim najvećim imenom sa njegovim najveličanstvenim imenom i onda kaže poslanik elazizad du'i bihi ejab ve iza su'ila bihi to je ono ime sa kojim kada se Allah doziva i priziva da se odaziva takvom imen znači takvo je dovi a kada se traži takvim imenom Allah subhanahu wa taala mudaj. I ovdje znači u ovom hadisu vidimo da je mnogo imena koje je poslanik sallallahu alayhi wa sellem čulto, šaveka potvrdio je ta znači imena i jedno ime znači posebno u, u nizu tih imena koje je, znači opisao da je uzvišeno odnosno najveličanstvenije ime. I ovo predaju znači Biljejin, onaj znači ispravan Albani kaže da je vjerodostojan. Druga predaja je također veoma bitna. Ti kaže Poslanici sallallahu alejhi ve selleme kada je čuo čovjeka da dovri istov tako određenim alahovim tebarek vetara i menima de kaže: "Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-Ahadu as-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa kufuvan ahad." Pa je Poslanici sallallahu alejhi kada je čuo to, kazao: "Laqad sa'ala Allah bi ismihi al -azam zaista je on sada tražio od Allaha njegovim najvećim imenom. Pa kaže izlasudile bihi atava, izla du'a i abihi ajab kada se traži nešto od njega dadnjemu, a kada se dovi odazove se, znači Allah te barek na takvu dovu kada se spomenu dovi to veliko veličanstveno ime. I ova isto tako znači je predaje vjerodostojna Ših Arbani kaže da je sahit. Treća predaje koja isto tako znači okazije dala te bareke vetala posjedje najveličanstveni ime odnosno ime koje je posebno među svim njegovim imenima jeste predaje kaže da je čovjek učio na mazu a opet poslanik sallallahu alejhi ve sellem je potvrdio i kazao Allahumma inni asaluke bismikal ahad as-samad gospodare moj ja te molim i tražim imenom ahad as-samad znači al-ahad je a koji su točište svakome odnoso koji su odazila svakom onome koji, koji ga prizove ili pozove elazile miali dva nam juula dva namier kunlahu kufu ban ahad koji nije rođen niti je rođen i nikomu ravano tome nije i ovo znači prav se sa svim tim hadisima en tagfir alizunubi i onda traži dovom Znači gdje kaže gospodaro prosti mi moje grijehe. I opet Allah te barek je opisuje sa dva velika imena gdje kaže entel rahim a zaista sti onaj koji mnogo prašna i koji je milostiv. Pa kaže poslani sallahu alijih vasallam kad bufire lehu, kad bufire lehu, kad bufire lehu. Tri puta ponovio. Njemu je oprošteno, njemu je oprošteno, njemu je oprošteno. Znači, kada je zamolio ovim velikim imenima, ovakvom, znači, jakom dovolom, posljednjih Saloselem je kazao, njemu je oprošteno, njemu je oprošteno, njemu njemu je oprošteno, i ova, znači, predaje je dobra, a bilje žebu Dawud nesa i Ahmeda. Znači, može suzeti kao dokaze. Ovo su, znači, ukratko najjače predaje koje spominju da Allah te bare kvetala posjeduje najuzvišenije ime. Znači, jaki dokaz. Međutim, šta su učenjaci kazali po pitanju ovih hadisa, odnosno po pitanju ove mesele ovoga pitanja da li znači, ima jedno određenje ima, ili je grupa imena, šta su kazali? Prije svega znači postoje četiri velika znači mišljenja učenjaka, prvi koji kažu da se ne može kazati da vlađerešanu ima samo jedno ime. Koje je veličanstveno i jako značenja, nego da su sva njegova imena znači istog značenja. Drugi kažu, postoji veličanstveno znači veliko ime, ali to je ime onoga trenutka kada roba snađe nedača, pa on iz svog srca zavapi i počne dozivati gospodaru izbavi, smiluj se. Znači, onaj detalj, sve smo mi znači, svjedoci takvih situacija. Kada se prepustiš i počinješ Allaha Tebareke Vatara dobiti i prizivati, i Allah Jelashanti se odazove. Ima li nekom među nema da kaže da mu se Allah nikad nije odazove? Svaki od nas može da bezbroj, znači mnogo puta spomenuje situacije da mu Allah Jelashanti se odazove. Znači, toliko ima žetaja da spomenu svoga žlota samo kada bi se malo vratio, znači koliko se puta Allah Tebare Kvetala odazvali. To je znači drugo, treće gdje kažu postoji najveće Allahove Tebare Kvetala ime, ali ga je Allah Đelešanu učinio skrivenim. Treba da se trudiš, da doviš, da tražiš, da tragaš, da bi došlo do te spoznaje I četvrto je mišljenje koje je da ono postoji, međutim su se razašli u određivanje tog imena. Koje je to ime? E, svi od znači, akvali koji se spominju govori imaju određene dokaze. Mi ćemo spomenuti najpoznatije znači, govore učenjaka. Zašto? Zato što oni imaju najjačije dokaze. Ostale nećemo jer Imam Ševkani i Rahimahullah kaže da postoji preko 40 govora učenjaka koji su pokušali da preciziraju Allaho tebare koje je tada najveličanstvenije ime. Znači različno sve, 40 govora postoji. A Ivan Sajut i Rahimahullah je propisao posebnu knjigu gdje je sakupio sve te akoare, sve, sve te govore učenjaka pobrojao i znači naveo šta misli, ko misli, šta je dokastane. Mi nećemo to pobrajati net na brate zato što za većinu te ne postoji znači vjerodostan dokaz nego ćemo uzeti znači najpoznatije najjače najjači znači govore šta su rekao prije svega prvi govor koji zastupa najveći dio učenjaka to je da je najveći najveličanstvenije Allah o te bare kwe ime ime Allah to je najveći najveličanstvenije ime zašto zato što kažu da ovo ime znači posebne, specifične znači, osobine i svojstva koja je posljeduje nijedno drugo ime, znači kao što posjedije ovo ime. Koje su to stvari? To je pokušao Fahrudin razi da je u kući, znači njega podržava, znači nema je usuneta po pitanju znači govora, gdje kaže znači, od prvih posebnih stvari koje kazuju da nije poznato u islamu, niti prije islama, da je neko sebe nazvao imenom Allah. Nikom. Niti u islamu, niti prije islama, znači u džahilijetu, je nepoznato da je neko nazvao sebe Allah, niti da je nazvao lažno božanstvo imenom Allah. Čak mušici meke su potvrđivali i ostavljali ovo ime samo za Allah gospodara svjetova, djela džšano kaže: "Vareinsa alto Allah." Kada upitaš: "Ko je stvorio nebesa i zemlju?" mušici znači meke odgovaraju i odgovoriće Allah. Ne će reći Lat, Uz ili neko drugo znači ime odlaže božanstva koje simal nego će to pripisati gospodaru, gospodaru svjetova. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ A ti reci gospodaru svjetova, ali većina njih ne zna. U drugom, znači, u drugom ajetu suri Merijem Allah tabareka wa ta'ala kaže هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا Da li ti je poznato da se neko je nazvao imenom? Allah. Pita. Da li ima da odgovori da je neko sebe nazvao ti imenom? Nikon, znači, nema nepozno je neko da se nazvao znači imenom Allah što ukazuje, znači ovo je prva osobina ili prvo znači stvar koja ukazuje da je najuzvišenije, najveličenstvenije Allahu At-bare kvetara ime Allah. Druga stvar kojom moj dokazuju ova grupa učinjanka jeste da sva imena kojima se gospodar svjetovo pisao u Kur'anu i u sunetu poslanika s.a.v. se pripisuju imenu Allah. Kako? Jer Allah Đelešanu kaže Zaista Allah Đelešanu ima najljepša imena Pa ga vi dozivajte njima Razumijete? Znači Allah ima najljepša imena Pa ga dozivajte njima Znači imenu Allah je pripisao I dodao sva druga imena Što znači da je njega u zliku U spominjanju izdvojio Tako da je ono najpoznatije I najjačih značenja zato se nekla to kaza očiš da kajžiš Allahova imena znači Allahova imena suh al-aziz, al-ghafur, al-rahim, malik, malik, malik, al-ghafar Allahova imena ili od Allahova imena suh al-aziz, al-rahim, al-ghafur, al-ghafar islično a nidje se nekaja Allah uh el Gafur njegovo se ime Allah. Načini da ne znači, znači nek izni mi ti govoru znači bilo kako ga alime koji je pisao i govorio o tome da kaže el Gafur znači njegovo ime Allah. I da njegovi imena su el Allah, da Allah da se spomene el Ilah. Na njegovi imena pripisuju znači imenu Allah. U drugom ajetu djelaze šan kaže qulu Allahu e ridu Rahman. Reci Dozivajte Allah ili dozivajte milostiviti. Kako god da zovijete i dozivajte njegovas imena najljepša, nama je dokaz ovaj prvi dio, ajeta. Ovdje, znači, Olađe Zašano izdvaja od svih imena dva imena. I zato su veki učinjaci kazali i tvrde da je, je najvelućnostvene najveće ime Ar-Rahman, zbog ovoga ajeta. Međutim, kakav je odgovor takvi ima? Ovdje, kaže, kuridu Allah. Reci, dozivajte Allaha ili dozivajte milostivi. Što znači da je prvo spomenuo koje ime Allah, pa kažu da je značenja, odnosno da je takvo samo znači, ovdje dodavanje da se spomene kao prvo ime, da je vrijednije jačih značenja od Ar-Rahman. Gdje je on došao tek posle toga. Drugu stvar koju dokazuje da je opet znači, ovo ime daleko jačih značenja, što Ar-Rahman ukazuje na Allahu milost. Isključivo je na milost. Ne ukaze neke druge osobine, nego na milost. Znači, ne obuhvata niti sadrža osobinu moći, snage, gordosti, znači i slične osobine. Dokada se kaže ime Allah, automatski, sve to obuhvata. Sad razumijeli? Dok Ar-Rahman, kada se spomene, misli se samo na milost. Da je on taj koji posljeduje, znači, milost. To je znači treća stvar. Četvrta stvar koja ukazuje znači da je Allah to posebno ime. U arapskom jeziku kada se doziva gospodar svjetova, kada kažeš o Allahu, o milostivi sa milostni, kažeš ja Rahmanu, ja Rahimu, ja Gafaru, ja Karimu. Razumijete, gubite šta određeni član. Ne kažete ona ja el Karimu. To je neispraveno, ne može znači tako se kazati. I to je znači, za svima Allahom i Tebareke Vatala imenima, kada dođe ovdje dozivanje, kada dozivaš Allah, gubi se određeni član. A kada Allah se doziva, onda ne možda ga će kazati osim ja, Allah. Ostaje određeni član. Što kažu da je ovo jedan od dokaza koji ukazuje da je najveličenstvenije Allaho Tebareke Vatala ime Allah. zati, je ja, od naših šeha spominje i druge osobine zbog kojeg je ovo Allah o Tebare najuzvišenije ime. Prije svega što se spominje najviše u Kur'anu. Kaže se spominje više od 2200 puta. A mi ćemo svako ime kada budemo radili spominjati koliko se spominje u Kur'anu. 2200 puta, više od toga. Zatim da je Allah o Tebare Kvetala otpočeo, 33 a u svojoj plemeni to je knjizi sa ovim imenom. Allah. Što nije znači slučaj sa bilo kojim drugim imenom od njegovih velikih i lijepih imena. Zatim što nećete naći nijednu dovu koju vam dovita Allah subhanahu wa ta'ala, a da se ne spominje ovo imen. Pogledajte namaz, kad stupate namaz, a kojim imenom odpočinete namaz? kada idete na ruku, koje ime spominjete, kada svraćate sa ruku, ako... kada idete na sežu, sa sežde i kad učite, s, onaj, utječete sa laute bareka u etama prokvetog šeitama, sve se spominje. Kada izlaziš u kuću, izlaziš iz kuće, učiš do ove kojima se spominje ovo veliko ime, odnosno tražiš zaštu odala Allah ovim njegovim velikim, velikim imenom. To je što se tiče znači, prvog govora, koji kažemo da ga zastupa najveći dio učenjaka i on se prenosio dipno Abasa da je smatrao, znači da je najveće Allah bare tebareka o ime ime Allah. Drugi govor je sredi kažu da je najveće ime Allah subhanahu o ta'ala ta El Hayyul Qayyum El Hayyul Qayyum živi i vječni, znači to znači vi, vi možete znači, da već primijetite da se spominje dva imena. Zato Šankit, jedan veliki šehov u knjizi Fethulillah, spominje. spomnije znači, i govori da č, e, nije čudno da se smatra da je najuzvišenije, najveće Allahu Tebare Kvetala ime grupa ili zbir nekih određeni Allahu Tebare Kvetala imena. Znači, jedan broj Allahu imena da to čini jedno ime. Znaš? Oto što u hadisu kada je dovio je Allah njego im veliko ime, a on je u stvari dovio sa više imena, jel? I zato što ste vi dojučnjaci sada, onaj spomin, više imena, da je to Allahovo najveće ime. Više imena Bogota. Ali što tako kaže, znači on isti, znači Šankiti govori, da listu nije isključivo da, da je to jedno Allahovo te bare kvetara ime. I on kaže da je to znači bliže jačej E, e, jači dokaz ima da je to jedno Allah otebare koje je ime i on odabira da je to ime Allah. I onda ovdje ima jedna, e, znači diskusija između prvi i drugi, kada tvrde jedno drugi drugo, kažu ako je to Allah otebare, po onih koji ne gira da je to Allah. Jer kaže, jes, sve što ste pobrojali do ovih argumenta, to ukazuje na posebnost velku uređuju znači tog imena ali ni u slučaju nije dokazano je to naj ono odnosno to skriveno Allaho te bareke vela ime zbog čega kažu danas mnogi dove Alaha te barekata ti imenom ali im dove nisu kabul jel znači gotovo nema insana da Allaha ne moli ovim imenom al mudovanje je kabul kimi smo se dods koliko puta doviš Allah se na zašto a on odgovara šekiti odgovara kaže to nije razlog, opet da to nije najuzvišenije i najodobranije lahvo ime zbog čega, jer kaže osoba koja dovi Allah mu se ne odaziva, on kaže treba da pogleda u svoje stanje, u svoj hal, što je to od postupaka i dijela koja ima pri sebi koja narušavaju šartove, uslove dove, poput kidanje rodinjskih veza. Ne obilaziš familiju, nemaš odnosima, kidanje rodinjskih veza je stvar od da ti da ne bude kabula, Bibi. Ili ne obraćaš pažnju na jelo, na izhranu, na hranu, jedeš haram, kupuješ haram, baviš se trgovinom koja je haram, znači, i ulazi, i izlazi ti haram, pa kako da ova bude kabula? Oblačiš odjeću koja ti je sumnjivog porijekla, koja je na haram način stečena, i sa njom se, znači, ogrneš i zagrneš, Kaži, Bože, oprosti, smiluj se. A poslanik opisuje takvog, kaže kako da se takvom odazove Aladjalašan. Treba, znači, patiti na izradu, na odjeću, na oblačenje, na veze, na sve stvari koje su uslovi za doba kod je primjena, pa da se onda nagaško da lada te bareke od tada će biti kabul u kojem dovišu. Tako da on odgovara znači, toj grupu činiakaj na takav način koji je, znači, onaj prihvatljiv i nije, znači, zaobićen za odnosno ostaviti po strani. Znači, druga grupa učenjaka smatra da je najodabraniji najveće Allaho Tebarek ve Ta'ala ime El Hayyum El Hayyum živi i vječi. Zbog čega? Zbog hadisa gdje kaže poslanih sa Allahu ve veselme najveće Allaho Tebarek ve Ta'ala ime se nalazi u tri sure. Sura znači Bekara, Sura Al-Imran i Sura Paha. Prenosila sebu umame, radi Allah'u, uvod njega Kasim prenosi, kažu Trudio sam se da dosegnem, da dokućim koje je to allah u barek i ime, pa kaže znači, u nastavku hadisa koji je on prijatelj govor i vidio sam da je to, znači, Al-Hayyum, al Al-Qayyum, živi vječin. Od poznati učenjaka koji podržavaju znači, ovo mišljenje, jeste poznati, znači, e, Ibn-u Qayyim, Rahimahullah, Ibn-u Taymiyya, Rahimahullah, oni tvrde da je najuzvišenije Allah-u At-e-Barek i Wa Ta-Ala al, al Qayyum, jer kaže Ibn Taymih svojim fetvama najveličanstveni ajed u Kur'anu je Allahu la ilaha illa hu ala znači alhajul qayyum najveličanstveni ajed sadrži najveličanstvenije ime a to je alhajul qayyum tomu je dokaz znači vidimo znači da oni smatraju dva imena jednim imenom koje je posebno posebno znači kod Allaha tebara rekvatava treći govor Jeste da je najveće ime Allaha Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahmanu Ar-Rahimu hayyul Qayyum Ima dokaz. Znači ovaj prvi dokaz Hadis poslanika sallahu alihi wa sallam Za koji šeha alba nikada je vjerodostojan Ibn Mađa ga I ovaj drugi govor učenjaka isto tako, znači je dokaz govora poslanika sallahu alayhi wa sallam da je kazao da se najveće Allaho tebarek v.a. ime nalazi u dva ajeta. Pa je proučio, znači ajde kaže va ilahukum ilahum vahid la ilaha illa hu ar rahim Vaš Bog je jedan Bog. I onda kaže da je on hu ar rahim da je on milostiviji i samilostni. I to znači oni uzme i dokaz iz ovog ajeta ovaj zadnji dio. Ar-Rahman, Ar-Rahim. I drugi ajde, kaže Allah, tabarika, u sura Al-Imran, al Allahu, la ilaha illa hu, Al-Hayul Qayyum. Znači, uzeli su završetke prvog i drugog ajta, u prvom, znači, dokaza Ar-Rahman, Ar-Rahim, a u drugom, Al-Hayul Qayyum. Aleksanamu, Rahmatullahu. I znači, ovaj oh, hadis isto, tako šeha kaže, da je verodostven. Četvrti govor, da kažu da je najveće Allahove Tebare Kvetara ime Bedio sam avati val ard zul dželari velikram. Znači dva imena. Bedio sam avati val ard zul dželari velikram. Zbog čega? Isto, isto znači zbog predaje od jednog dobrog čovjeka, pobožnog znači čovjeka iz naroda koji živi živio u Tajju za koje kažu da je dobar, da je bio pobožan da moli molio Allaha subhanahu wa ta'ala, znači njegovo je ime Esirja ibn Jahja, da je on bio znači, od pobožnih ljudi i da je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala riječima Allahu dragi, poduči me koje je tvoje najveće ime. Pa kaže, jedan dan je izašao i pogledao, znači vidio je na nebesima, bediju, znači ja bediju se ma avati ja za uđe da ispisan. Pa je ispisan. kaže, shvatio da je to jego najveći tebarek je tebare eta imam. Međutim ovo se ne može reći kao dokaz. Zato što nije došao tekst šerijata, nije došao tekst znači Kur'ana i Sunneta, madelčnjaci puno znači spominju laj ovaj govor, a on ne može biti dokaz. Znači ovo zašto zato što takvi takvi postupci kad bi se dozvolili, moglo bi svako znači od popožnih ljudi koji misli da je vrija ili znači ima zaista iskene postupke obožavala te barek vetala na kako treba pa mu se prikaže ukaže da bi se otvarala vrata dodavanju Allahu te barek vetala vjeru i da se oduzima ono što ni od nje znači što se prilči što ilči vjer. govor koji ima dokaz da je najveća lavote barek vetala ime ja zalđelani velikran podoslo zalđelani velikran. Da je to najveća lavote barek vetala ime zbog predaj od mora za ibn Jabala da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam čuo čovjeka kako izgovara ja zalđeljali val ikram pa mu je zatim poslanik sallallahu alayhi wa rekao dovi tvoja se znači prima jel tvoja dova je uslišana nastavi znači uči i raspomenu je znači Allahu te bare kvetalao posebno ime pa mu je poslanik alejhi salat olsun kazao znači uči tvoja se dova prima I ovo ovaj hadis je dobar, a Bilježi ga Ahmed Taberani i Tirmizi, znači, koji kaže da hadis Hasem. Ovo su mišljenja znači odpoznati mu Fesira. E na Mufesira Taberi u komentaru Bilježi govor Muđahida, da je on tvrdio znači da je najveličanstvenije poznati Mujahid al-Krcitati znači, mu kesretov mater govor Mujahida onaj komentator da i on tvrdi znači da je najveličanstvenije su najveća Allahu te barek vetala ime dulj je Ali bari kralj sve neki učinjaci spomenu da ovo ime obuhvata znači sva Allahu te barek vetala osobine pa znači, će buhvota sva Allahu te barek vetala osobine i zato ga smatraju najveličanstvenim Allahu te barek vetala ime šesti govor da Allahu te barek vetala ime ono koje je spomenuto u hadisu na početku. znači el menanu badiu semawati vel ardi ya zaljalal vel ikram ya, ya znači, se spomenu hadisu koji smo naveli na početku i kako bude Allah te barekuta dozvao i prizvao ovim hadisom poput ovoga čovjeka on je već znači dozvao Allaha subhanahu teala sa najuzvišenijim odnosno najdobranijim njegovim tebarekuta imena I sedmi govor koji ćemo spomijentati, to je dova Zununa, Yunusa alaihissalatu wasalam. Kako? Poslanik alaihissalatu wasalam kada je govorio o toj dovi, kaže neće nikada čovjek muslim, muslima dozvati Allaha subhanu wa ta'ala ovom dovom, kada salam neće odazvati. Koja je to bila tova njegova? La ilaha ila ente subhanek inni kuntu mina uvali min. Nema istinskog božanstva osim tebe, Allah. Nek' uzvišeni uzvišen i slavljen, zaista sam ja, kjer na sebi učinju nepravdu. Ko dozove i ko, znači, se obrate Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ovom dovolju, Allahu Subhanahu Wa će mu se odazvati. Zato o najpoznatim Nebihi Hayatim Rahimahullah spominje i bilježi i predaju da je upitan Hasan al-Basri, koje je to najuzvišenije te Tebarek ve Ta'ala ime, Pa je kazao, zar naučiš Kur'an, zar nisi pročitao, znači, govor za Nuna i onda je kazao, la ilaha ila enta, subhanek inni kuntu minad vali min. Je, znači, sedam govora koje su mi odabrali, a spomenuli smo, znači, da ima četrdeset, kako ima spominje, smatrajući da su ovo ovaj govore koji imaju najjačiji dokaze. S tim da mi nije ćemo ostali, Kada, onoga trenutka, kada budemo obrađivali neko od Allahovi Tabaraka Vatala imena, pa ćemo spomenuti znači, i te učenjake koji su smatrali to ime, da je, znači, od, da je to ime znači, najveličanstvenije i najdobranije Allaho Subhanahu Vatala ime. Toliko za većnost. Molim Allaho Subhanahu Vatala da nam podare da se da nas, nas učin od onih koji će ga imenom, a on imenom, da se odazvori našim dovama, našim željama, našim potrebama. Molim ga, Subhanovo Tala, da pomine muslimane u svijetu, da ujedin naše safove u Bosni i Hercegovini, da jedinim safove muslimana, da naša srca učvrsti u pokolnosti njemu, Danas nas izvede ovog adonjavka, da je on, Subhanovo Tala, zadovoljan s nama, da oprosti nama našim roditeljima, da izliječi sve muslimane u čitavom svijetu, Subhanak Allah, min hamdik, ashradu ilah ilah ilah in t'asla wa tukh u